پرون موږ د با قانونو نه ولې بلکې درېمو ولې چې تاسو ته دا پیسې په 55000 د همرشه تاخې او تاسو ته د تعلیق څو پرمبه یو سټیج چې وی مو ته اړیکه بیا موږ پرسیپل <سؤال> قانون ولې دتی چې والا قانون او علامه د سابې څ والا قانون د قانون حکومت چې نه اواز dar se khatam so da متلق قانونن عن فارون ملو ياد دعو علامتين د ثانيش قانون او بل د شيشو سوال يا بحركات ولا قانون متقو علامتين د ثانيش خلا قانون داو چيبو علامتين د ثانيش کو فلکی مطلقا ممنوذي وي شم کیا لا ممنوذي کسی شيء به علاقا يا مثال ویسنگے علاقہ زہر دا پا از که ضربتنو دو علامت تانیس جمسو تا تحس فکر ضربتنو دو سوالی دا پا حرکات راغلا روبانک را نوشکت نیدو سو ضربتنو دو سوالا قیدی فدیو چیفه کداری کنو بیا ما دو تا دا خبرو پرنسایتی تا تلیو ضربنموری دا قیدنو خواهدنو دفنه دا اپا حسیب توم تا الکم حسیبه حسیبه حسیبه حسیبه حسیبه حسیبه تا حسیب نکم لان ق دا پاسر خشبات نو وعلا مسهان تانيس ده قاعدان فتوه لگذابیه ورسی توالیدار وحركاتو على قدوم بکیه او امدرداشا که نور سومر <سؤال> بایدار شاہا اون فترات دینا ده ان فترات ان فترات ان فترات ان فتراتا ان فتر نتا پاسر کچی شو ان فترات نو وعلا مسهان تانيس قاعدان فتوه لگذابیه ورسی دوالداران په او ستانی او پوسې مالا په تصحيح بوسره نو نو درته کومه څخه د وړه خلې د دې نسې چې ته د جرمانه څخه راغله ول رسول په مسجدونو د ارقده مو جنودو د ان ته په دې ډول کې د خيالتي چې غو د واحد مذکر مفاعله زرب تر جوړ شي د چانه د زراونه چکه لمن <سؤال> چې غدا واحد د ذکر محاسبته له نوټه مقطع علي عمره او سميت د پای سر د سکول د ماخبنه دا نو دا ضمانه څه څه موږ هم څه پیوسته کلو ضمانه تا کیږي بیا چې راغله تواله داربا حرکت راغله په یو که په حکم دیوي کوي څوک هم دی وی کلمې څوک هم دی وی کلمې کې دا معنا چې تاسو کې په دې ځکه چې د زراب باندې یو کلمه دا دانون چې چیرې د قانون فائدې زراب باندې دا خبره زراب تک دا زراب ځان ته کلمه د زمير مرقوم مستصيص فائدې هیڅ چې ته نه جوړ شو زراب تک دا په څل کیتی شه والګه دا په څل کیتی زرا ب تاسو چې کله موږ د دینه تشنیز جوړول <سؤال> نو الف <سؤال> علامت تشنیز الف <سؤال> علامت <سؤال> ته تصفیه مرقته نو چې چې شو علاقا زرا چې زرب تاسو نه جوړ شو او د تشقیق همسکې ارتبات راځه څنګه له پات راځه کله کله چې څرګیږي چې په دی واحد مخاطب کی دغه پات حق کې دا دکا دات یو دغه اشباد وژنه دغه پخینه کیشه پیدا شلکه الف پیدا شه لکه یو شاعر شه ویلي دغه فانک ظامن الذنسه ته ذمہواره دغه حقه او ول توقع كل نفس ما زمنتا ترغو کی هر یو انصاف پورا کیه غشه چیز کوم شه کی شه کړی دی زمانه نو دا ما زمن تا دا زمن سره تا چې کوم ضمانت ده پورا کی به نو داملتسته ودي هشوار او ضمانتا د ضرورتا سره چې راځه ضمانقامو پردای په موفره کې چې شپه او ځینو د نه چې جوړ شيلاکه او د الی مې مې مفتوحه دې درلم کوه مې مې ولې چې اپ کوږي په دې باندې وایي چې دا فاعل د تصنيف د تصنيفي دیا زمين د تصنيفي لري کی څه یو لته مې ملککان تو ما کې نو البته مې مونږ د هغه مو مناسبت وژنه زمين د مخاطرته البته مې مونږ دایې وژنه ځکه په دې د او د ریپزوبو کې چې چې شو ان دا ثم زربت وما ثم ندی ارتباب تو جنا علاقه تل تدامین دي څو دي بیا ور پسي چی چې ده لکه زرب تم دي زرب خم دا پاست کیچی چې ولکه دا پاست کی زرب تو بیا سچلوسو زرب تو و ساکنه علامه د کوم مذکر و ساکنه علامه دا جب مذکر او زمیند د امر کشي په واستک او مې مې مزمم په ماکا په کومه باندې تا او دمیم مې م کې راوړل نو چې چې تني شو ترلاسه او چې چې تني شو زرابو توموتې جوړه او بیام جراب دا و هجرته او مې م مساکین سره چې ته دې جوړ شو زرابته دا پاسل کیچې شو دا پاسل کې زرابته نو څه سلام وکالګه چې کل اچم چې جوړولہ و علامه جمع تا علامه جمع او جمع او چې پیوسته ک یاستې له س بیا مې مضمون په ما باندې تا او دا و کیراو دوتی چې تی نه جوړ شو زرب ته مو سې جوړ شو بیا چې زرب ته بیا دا و او چې هغه د کومې مم چې ک تاکین سره چې تی نه جوړ شو زرب ته مو سې جوړ دا خبره ده تر دا سوال مې ردیږي چې دا د امین ته څه ضرورت او د چې کله دا د شیوه زرا به تاو وا علامه جمع بدور پسی پيوه تکړې او ماقبل جما غړ نو چې پسی نه جوړ شو زرا نو دامین دی ولې د تامین کې خود ار ته خو کې ځکه جات چې ضرورت وو د ضرورت ورته ار ته شپا دو جنمږږیسته ار ته خو استباس راته په جمع کې غې استباس نه راځي نو تاسې دی ولې زیاد کړل ته خو دې د ضرورت ته نو جواب ده ده چې دا اصل ک دا تसनीه چې دا دا جامعه له فرعه ده دا لکه نو التخو په تسنی کې دامن له زیات کړه وو د تسنید مناسبت د په دا جامعه کې مونږ دامن کې څه کالکان زیات کړي چې څنګه جوړ څه لکه زرب توو کې بیا ورغه داوم حذف ک او م ساکین کو چې څنګه جوړ څه زرب توو دو موله هغه په م ساکین د روز پر روانه زرب たら زرب بنا کردن ذرفته ذرفتن اولشويدا تا مفعول واحد مذکر مخاطب دا ذرفته کې دا تا هم علامت مخاطب دا او هم علامت ده نو ذرفته ترکیب کیږي وا کیږي فعل پای ذرفته وین دا دای چی دا. دا. دا دا واحد مذکر مخاطب و زمیر فاعل او زمیر ذ فاعل بس تكون ما قبل سرهد او تكون د ما قبل نا در اخر ظراپ اگر ظراپه نتیشه جوړ شو ظراپ استات بیا موږ می نه نو مين مخصها سره زمید ماقبل له مابند تا او علي کرا او او دا مول له راو دلیده پارا چې د سنتی سی باغ رانتي د تا سره رانتي د موفر سره په حالت د چاکی ايشبا کې نو دیو دې نظر به ستنه چې جوړ شو زرب کومات را زرب تا بنا کړه زرا خو زرب تا مرخص تا کې علامات چې موږ وا و ساکنه علی حدا مذکر ورڅ چې او زمیل اواز د زمیل درا کې شته ورلنده چې څو ورڅ چې په وساتو می میمذمومه به زمای ماقبل می میمذمومه می میمذمومه و او د او و او لتم راو واو را حسب فردا و مکه حضرتو نیم را تاکل کردا او کی ممتازین سره در زهرا ته چی شی وکړو اوس دا دا واو او نیم ممتازین سره د څه د زهرا ته مولا قاعده د قاعده حکم مطلب او مقصد د دا کی کلا واو را شي د اسم غیر متمکن کی را شي په غیر متمکن داو به حق دکی پاس دی وجوبي سره قاعده دكتور جرب کومه لکا دا پایدي حقوقي وجوبي مطلب د فائددادې د کل هوا او شفاقت د فجر متمكين کې داو به حق دکی پاس کې وجوبي یع او چې وا داو د هوونه او د څنګه چې وا داو د چا نه هو کې داو نه حذف اسم غير متمكين دا دا دا دا او no اسم دا ضرورت د پاتل کیشي شو زره بتلو کنا دا وراغه فقیرز مخېری مو څه مو چې زه په دغه خدمت میزم اس او دمی رسمي زره مو څه مكن ده نو دای شي غیري مو څه مكن په اخر کې وراغه دوام شته خو حضرت چې حاضر نو څه لوشي مې ممساکین کو نشته لښوڅو زره د الله دا نه حضرت دې مو دغه دغه څه شيږي ولنه چې دا هوچ د اضا تداموغه هوکې دا وول لري کو نو چې جې په پارتيسي هوغه پارتيسي نو یو څه په خاطر واهې تره پارتيسي او دا مستقرهه د مو دیو چې په هوکته دا ووي ته نه ځي ځکه چې وبلا خبره ده خپل دا و په حد کې نو دا وروه کوه د یمې خو حقیقي په خپله د ټوټه موټرمشین کې به أنا راځي په چی شي کې راځي نو چې مې څلور نو الکد دې قدیده وځل چې واره شي په خپله څنګه غیر متمکن کې دا كي. كي كي. كي و حذف کیږي وو حذف کیږي چې ته سې ته توڅه لکې څومره چې بیا د نیمه سوتو هم ورو چې په وځو سره اغه ورو موحو په بحث ته چې ځل وکړه وجدتموهم وجدتموهم د پښتر کې شي چې وجدتمو وجدتمو په پښتر کې شي چې وجدتمو مده کې قاعده ونه دا و هم حذف او بیا په اخر غیر متمکن کې اغه و پوچې دا زه دا راو په تا پیښو اوس هم جاوير منصور مستاجير په پیښو تاسو نو ووبې ستېچنچا رمضان قانون دې زه راڅو مو دان ټول مقاله هرام خاروش دا قانون حکم دې اوجوبي مطلب او مقصد دا قانون دا ده هر واوي چې واکي شواد هر حق او چې واکي شي دا اخر اسمی غیر متمکن یافت پیشولی متمکن دی ما قبل شما وزن او ما سبب دینتی چا بیس مزونی آن وار اخذ اوناک وجوبا داو به حضرت کی فرض کی وجوبی سرا مگر کی وا داو تو وانا هو کی خالق اسمی غیر متمکن جودی کی وار غل لیکن نو موږ دغه تا او ځکه نه دا څه وایي چې ځکه دا مستصحابه د عورتن مستصحابه وایي ځکه راکې دې یمیته دې ییصو د بارکما سقطو غو په کار دي دې غو په کار دي او ځکه تا او ځکه دا ووم هغه ټول شي بالکل نقصان په ديمقراسي دا بالکل ناقص هو او خدای ناقص بالکل انفصل او هغه زرافت اجازه پاسر کې زرافت او مستندې پتحد تا په تنظیم سره بدل کړ چې 45 باندې دلته ثاني صفائح باندې دلته مستیشه تلې دوښو زرافت زرافت اوما د او شي او زمينې د زره زمي ما قبل نام په تا او دليل کې راو څرجي شو زره پوخ زره فرماتې زره ما د افعل کې زره کیو خالق فاعل او زمي مفهوم مستصل علي عمده فاعل تام مرتبه ورته نو شو نو زره تا چې کېږي موږ کوم او مابين تا او دليل کې مې مې مفتاح سره څنګه به خپل زمينه ننکه منځره دا څو تواریکي چې زراعتومات یې دې څه جوړه دا خو زراعت یې کا پدې کې شپږه راځي خو زراعتي به دې وشي په دې باندې دې زرافت راوړه نه دې زرافت لري چپاغي کښی واکه نتیجه بدل دیږي زرافتي وسیله ته نو دا زرافتاله کله ته موارث څې مونږ زرافتوالي ورڅښتو سره زرافتانه د توغې ته نو ځکه دلته په انتبا ته د ترتیب په هر مفرصه نه راځي نو ځواک دا دې علاقه دلته د ذکر راغتو چې دا ترتیب فراده د مو زکه څې مونږ سره راځه ارتقو مناسبت د وېنم دلته دا چې شي ځزہ چې زره به تمہارا زره کې بنا کړم زره به د زره کې مستخصله الف علامه د او زمي د پای په فرخي ما خپل سره د پای در اخر سره ور څنګه پښې ته پېوسته مينیمم صحارا به زمي ما خپل مينمم سره د سره د زمي د ما د زره نه زره تمہا ته زربتون نه دا پاسر تیچی ولرکان زرب تی زربتون نه دا پاسر تیچی شو زرب نوسته سره مبارکه یو ني مصوع على مدج المعنس او زميږه پايدا پاتې 25 روپے وستر او مينی مضمون نیمه تاکي لا درځ زميږه ماکهبلنا دا کومنت کیراو نو چې شي ته لږ شو دا زميږه چې څنګه کومنت ذرب ثوم را پیژوځو ذرب ثوم نه پیژوځو ذرب ثوم نه دا او ذرب دین نه مفرها مې نه څاکنه سره زمید ما کا بل نه دا څه پیوستل نو دا تاسو ته څومره قوم شاته چې مې چې څه نه جوړسو ذرب ثوم نه پیژوځو یذادک السلامه او ور څه قریب ما خرج نو مې زراवत ټول نه تيږو نن کوم چې موږ هم سره تشه ته نه جوړ شو زراعت خل نه نه جوړ ته څه جوړتونه زمين دیده ته تشتره ورته ته په مناسبه دا موږ دلته عمر کې ده تاسو تشنه د لاغې د جنرال تنظیم راځي نه دا پاتل چې زرافت نو لم ابدا علامه جن مولا سو زمید فادر اخلیستر وردا می می تاک کنا پر ما قبل می می تاک سرل زمید ما قبل ما په د تا ور ور اوردا په ما بین د تا او می چرلو می م را به سبب خپل مقصد د میم او نور قریب المقصد د ودی د قرب المقصد م م کوم کو نو دا د میم کافا او نو نو په کوم کچی چکو الزام نو د زراپ تی نتی چتی چسو ذرب صوره ذربا بنا کتان ذرب دا واحد مستقل جدا ذربانه جوړ ده تام مجموع علامه واحد متقلم تام مجموع علامه واحد متقلم و زميري فاعلاتا هم زميت متقلم به هم فاعل متعو قصيفا و سخ او بام ساکنه کولی زبان ساکنه چې تواليد شهر انفي اربع حرکات انفي و ذربانه چې شي تشو تام منصوباتم و علامات واحد مستقل و زمير فاعل و زمير ضمير فاعل بشكور ما قبل سرده شكور ما قبلنا دراخذ اشتار اردندان باخت كورپشي و زراقه الزربغت زرا بتو زرب نابا الزربت زرب تو بنا كردن زرب نابشان مشخص شيدن زرا بتونا منتقلقه اشتقاق تيچه رپوتي پيمانه ويدا تا علامه چاوا ده او دغه توځه باندې دا نه علامه د تشواله دا ورته پیوسته کا دا هغه چې متکملي متکلمم دا د ځویر د پایل نظام ورته پیراو موږ د ضرب نتی چې ضرب تو نتی چې دوښو ضرب نه ضرب نه را ضربته بلاګرن ضربتو چې د واحد متکلم وو ټولफार تام چې چې متکلم مع غیر مشترک بنه کړل کړه په ما بین واحد او د تسنیم دسر معنص مشترک دره تا مجموع علامه واحد متکلم دغه حد درخه دغه په پانينا علامه دې متکلم معلزه او ذویذ فائدره افل اشترا وکړه دغه خصيصه په دغه طرف لسی چی جوړ شو دره په ناس زوريبا داکو لسی چی د چا پر شاکه دی له کده دره په څو چا ته دی مثلا و شو ذریبات دا پاتې کې تجربې کو دا پاتې ذر هو علامه جمی کو چې په وځه کوم شيته ندو څو ذریبات دا پاتې کې ذریبات وو علي په علامه ماله وته چې په وځه په استعمال د ځکنه او ما باندې د لیکو تاکي تاکه حرکت په پخه ورته کوم شيته ندو ذریبات دا پاتې کې چې تجربات وو د امر په ټیپایوسته کې د رضولیبات ندي جوړوبې، دا هغه په تاریخ کې راغله چې حضرت رضولیبات جوړ شو. دا توالد 4 حرکت راغله. موږ پام تا کېږو چې څه دي او جوړېږي. نو موږ اعلان وکړل چې خپل ماجو وصول ته جوړېږي د فاروقیادت. قاعده دا چې کلم دې چې موږ ماجی وصوله جوړه. د دې شرایطو کې چې هر په او څه به چې ماقبله كتب تشور کې. او دما قبل اخرنه مخکي سمره حروف متحرک دي او ټوله تبچيور دي بدايو مختصره قاعده ده د موجو وجودي جوړوره چې د ریډولو طریقه دا ده چې ما قبل اخر طبقه کثرور کی او د ما قبل اخرنه مخکي سمره حروف متحرک دي ټوله تبچيور کی ا ځاکین بפרי دي چې کوم متحرک جاګا تبچيور کی زمو ورکی لخت په خپل ځتی څه څه جوړتي ما جنو لکه دا ضروری به هغه واخله ضربه ده دغه چې موږ مازې په شله جوړه کړې چې ساديانه عمل په ما قبل اخستې چې ده له صحه بعد هغه ته حرکت تختنی ورته او معقوم لري مخکې چې څو روپ متحرک دي یو حرکت شروع ته هغه تمکې شوه ورکړه زموږه زموري با یکتا ثابا ده یکتا ثابانه چې مازې مازولې جوړې له څنګه به جوړې ما ما قبل یاخته یکتا ثابا کیږي چې او داغین امر ک چې څومره حروف متحرک دي هغه ته متشي ورګره کا څومره حروف متحرک ا همدا راوځی چې نه ساده ما یو ورته زمو ور چې وبته جوړ چی او possibilities استخراجه دا او دین چې ماجو دل له جوړه سره به جوړه ما قبل چې کیتشه دا استخراجه کی را او دته به کسر وځي او مخکې کوم حروف دې او چې صداقیت ورته وا چې زموږه چې په تلل جوړ شي اوسو پېټه وي نه ایمارجی موجوده جوړې پایله لپاره ځرابه الهی بنا کړم هر یو څنګه موږ ورکاوه ما خپل ځشت تر شی ورکا ګسره دا ازرا ځرابه کښ زوري پایله کوي ځراوه قبل شي قانون دمازی مجولی والا قانون ده قانون خبر ده اجوبی ده قانون مطلق دلان. دا در هر مازی مجول فهر مازی مجول ده سلاسی مجرد او ده سلاسی روبعین و جرد و در فعبی فال و خبابی فال خباب تفیر حرف زم اول ما. حرف اغلت زم او و ما قبل اخر را تسرم ما قبل اخر تسرم و رفن اجوبان و شرق ای خامل ازرس ما خامل ازرس ها بحاله کسرا و اکی کسرا موید روید و اینه نبیه خودورت ها نشده ده و باقیت غاها مستمازی معلومان نونوی تیر سا خوشنده دیاره که همه نمازی معلومات خوشنده